amat بعد saudara, saudara nabi ustaz hadi syarudin selapanya innalillahi wa inna ilaihi alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana limpah kurnia dapat kita menyambung kuliah tafsir kita dan saudara innalillahi wa inna kita telah pun memasuki ayat yang ke-99 hingga berikutnya daripada surah ta ha iaitu izna Allah Subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim tazzalika nakusu alayka min amwa ima kad sabaq wa qad atayna ka ladunna zikra Man a'raba anhu wa innahu yahmilu yawm al-qiyamati bizran khalidina fiha wa sa'aluhum yawm al-qiyamati himla Maksudnya demikianlah kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad sebahagian kisah umat yang telah lalu dan sungguh telah kami berikan kepadamu satu peringatan dari sisi kami Barangsiapa paling daripadanya iaitu al-Quran maka sungguhnya dia akan mengikul beban yang berat dosa pada hari kiamat mereka kekal dalam keadaan itu dan sungguh buruk beban dosa itu bagi mereka pada hari kiamat kelak. Perbincangan roh hati dan dikasihi sekalian. Pada kuliah lalu kita telah lihat apakah -apa kaitan di antara ayat bila Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kesudahan hidup Samiri bahawa Nabi Musa alaihi telah pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kecelakaan terhadapnya. Fa innaka bil hayati an taqula Kamu di dunia ni kamu tidak boleh bersentuhan dengan siapapun, tak boleh bergaul dengan siapapun. Penghinaan yang menimpa kamu. Kemudian dalam ayat yang ke-88 Allah menyatakan: Inna ilaha illa Huhumullahu la ilaha illahu wasya kullu shayin ilma. Sebagai satu, Penekanan semula kepada Bani Israel yang sebelum itu telah pun lalai. Sungguhnya Rabbmu hanyalah Allah dan Tiada ilah yang berhak disembah dengan sebenarnya menyangka dia pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Sekarang, kamu semua telah mengetahui terhadap dosa yang kamu lakukan itu Dan bagaimanakah hukuman yang dikenakan oleh Allah SWT terhadap kamu Sehingga Ibu mengatakan bahawa mereka telah diputuskan oleh Nabi Musa Alaihissalam Hukumannya adalah Mereka ini kena mengambil pedang Mengambil pisau yang panjang masing-masing Lalu berbunuh-bunuhan dan satu sama lain Abang membunuh adik Anak membunuh ayah kerana siapa sahaja yang terlibat Hukumannya di sisi Allah Subhanahu adalah seperti itu seperti ini yang oleh para ulama tafsir contohnya lima syukani dalam tafsirnya fathul qadir sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa memberikan pengampunan kepada mereka iaitu golongan yang menyembah patung anak lembu ini tuan-tuan maka barulah keampunan Allah Subhanahu wa kena pada mereka diberikan kepada mereka pengampunan Allah ni yang paling penting tuan-tuan ini lah nanti nanti Walau majunya mana sibuk sekalipun kita dengan perniagaan Mohonlah selalu kepada Allah SWT keampunan Dan itu berkaitan dengan keampunan ni Tak ada lah nilai kehidupan ni kalau kita kaya Tapi dalam maksiat Tuhan, Tuhan ini memulai ke Allah sekalian Bayangkanlah segala kekayaan yang kita miliki tu puncanya daripada haram Memperolih daripada semua yang haram Tak ada nilai di sisi Allah SWT Jadilah seperti yang digambarkan dalam hadis Nabi SAW kisah seorang sahabat yang disebut berkah di hidupnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dari kata dari Anas dari Ummu Sulaim radhiyallahu anha beliau berkata dalam satu momen Nabi wahai Nabi SAW, inilah Anas khadammu wahai Nabi berdoaat kepada Allah untuknya. Lantas Nabi telah berdoa untuk Anas ini. اللهم أكفر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته وأطلي حياته واغفر له اللهم أكفر ما وولده وبارك له فيما أعطيته وأطلي حياته واغفر له أجلس في اللهم أكفر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته وأطلي حياته واغفر له kalau kita nak ubah kepada bersih... ...untuk diri kita tuan-tuan... ...amalah doa ni... ...diagat ni kita uruskan... ...undapat keberkatan... ...undapat ilham kepada Allah SWT... ...untuk menjaga yang bersih... ...yang berkat... ...yang banyak... ...tidak melalaikan... ...Allahumma aksir mali ...wa waladi... ...wa barik li... ...fima a'taitani... ...wa atil hayati... ...wa gfirli... ...Ya Allah... ...berbanyakkanlah untukku... ...hartaku dan keturunanku... ...berkatilah ku... ...pada semua kuniaanmu... ...kepadaku... ...panjangkanlah umurku... Dan ampunkalah untukku Mohon keampunan tuan-tuan kepada dosa yang kita lakukan Kaja atau tidak Seda atau tidak Tersembunyi atau tidak Kita melakukan dosa Jadi doa Nabi SAW Doa yang menakjubkan ni tuan-tuan Menyebabkan dengan izin Allah Mujizat Nabi Muhammad SAW Berkatnya doa Nabi Panjanglah umur Anas bin Malik ni tuan-tuan Dan dia menjadi saudagar paling kaya di kalangan penduduk Ansar Bahkan disebut dengan kita-kita hadis Bahawasanya Al-Imam Ibnu Hajar al menceritakan daripada hadis yang sahih turun hujan hujan tidak turun di Bani Madina kemarau berpanjangan bila sahabat Al-Bunani meriakan seorang pengurus ladang kurma Anas bin Malik mengadu kepada sahabat Nabi yang terkemuka ini wahai tuan sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anka pokok kurma ni akan kering kalau hujan masih tidak turun pokok kering pokok kurma orang lain semuanya sudah kering Anas Malik lantas mengambil uduk dan semayanglah dalam kebun korumannya ha, Kita datang office pagi-pagi sibuk dengan fail lambat atas meja Sempat tak nak semayang semangat duha Kita sibuk buat, buat marketing, buat sales and marketing Ada tak peluang untuk semayang semangat duha Tak ada nilai yang sedaya yang dimudikan Perniagaan, kekayaan yang kita ada Kalau menyebabkan makin hari makin jauh dan tak ada berkatnya kepada Allah SWT Mohonlah kepada Allah keampunan, mohonlah kepadanya rezeki yang berterusan dan itu Anasin Malik telah berkata Demi Allah harta ku sangat banyak anak dan cucuku Melebihi seratus orang ramainya Jadi putri kepada Anasin Malik ni namanya Aminah Menceritakan Bahawa tentuan yang dirah hati dan dikasihkan sekalian Anak-anak Anasin -anak Malik ini keturunannya telah pun meninggal dunia Lebih daripada seratus dua puluh orang tapi umur Anas bin Malik ni masih lagi panjang, masih lagi dia melihat anak-anaknya mati tapi dia masih lagi panjang umur dalam Kesalihan dan keberkatan. Sehingga Anas bin Malik mengatakan kepada yang merawat ini kepada anaknya sendiri iaitu Aminah, aku merasa malu nak melihat orang yang umurnya muda tapi telah mati, aku yang tua ni masih lagi panjang umur tersiduh. Oleh aku mengharapkan keampunan di sisi Allah Subhanahu Wa Anas bin Malik ni tuan-tuan Memiliki kerbun Seperti yang disebut oleh Imam Al-Bukhari Dalam Al-Adabul Mufrad. An-Nazmalik memiliki kerbun Kerbunnya berbuah dua kali setahun Sedangkan kerbun korma Walaupun hanya menghasilkan sekali Musim untuk dituai Tapi An-Nazmalik dua kali setahun tuan -tuan, Dan pokok Korma An-Nazmalik ini Mendatangkan bau yang sangat harum Seperti bau misk, Misiknya misik apa tuan-tuan Bau yang sangat harum Bau wangian yang sangat harum Bau seperti kasturi Haa Kasturi tuan-tuan ini boleh kawasan kalian Jadi inilah kelebihan ini daripada soal sahabat Sahabat Nabi yang SAW yang kita pelajari Hidup beliau Dapatkanlah doa ni tuan-tuan Dalam Facebook Ustaz Zahazan Muhammad Dalam Facebook Ustaz Zahazan Muhammad ada saya bawakan doa ni Saya jazakan kepada tuan-tuan Amalkanlah doa ni Mudah-mudahan Allah berkati Niraan kita Daripada kita umur yang panjang Dalam kesalihan, Daripada anak-anak yang membantu untuk membangunkan apa yang kita lakukan, perjuangan kita bukannya anak-anak yang menghancurkannya bukan anak-anak yang merobohkannya. jadi, perbincangan para penyembahan di ini kisah yang kita pelajari terhadap keluarga Bani Israel yang besar ini 70,000 di kalangan mereka telah pun syirik kepada Allah SWT melakukan penyembahan terhadap anak lembu, patung anak lembu yang telah disihirkan oleh Syamiri menjadi satu istidraj ujian untuk mereka. Zalim mereka kufur pada Allah Subhanahu taala. Tidak mempedulikan seruan dan suruhan peringatan Nabi Harun yang ditinggalkan sebagai pemegang amanah ketiadaan Nabi Musa itu. Lalu ayat ini di hujungnya Allah Subhanahu taala wasi'a kullasyai'in ilma. Allah mengetahui segala-galanya. Dalam ayat lain kalau kita perhatikan tuan-tuan berkenaan dengan penguasaan ilmu pengetahuan Allah ini ahata bi kulli syai'in ilma. Contohnya surat ta dan surah Al jin pula lebih kurang maksudnya wa ahsa shay'in adada Allah menghitung segala satu Satu 1.1 kemudian kalau kita hati yang surah Sabah la ya'zubu annahu mithqal dharrat tidak ada satu pun yang tersembunyi di sisi Allah SWT, walaupun sebesar zarah nanti kita akan lihat surah an'am pula bagaimana Allah menggambarkan kuasa penguasaan ilmunya wa ma tasqutu waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi dhulumatil ardi wala radbin wala yabis ila fi kitabim mubin tak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahui oleh Allah tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi Yang tidak ada satu pun yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata iaitu luh ah mahfuz nasrulul boleh Allah gambarkan ilmu Allah ni tuan-tuan wama mindabatin fil ardi illa allahu yarsuha wa ya'lamu ya mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin dari satu makhluk pun yang merayap di bumi ini Melainkan semuanya rezeki Setiap satu itu telah dijamin oleh Allah SWT Diketahui tempat kediamannya, tempat simpanannya Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata Iaitu Luh Mahfuz Jadi ayat berkaitan dengan ilmu Allah SWT ni Agar diketahui oleh Bani Israel Mereka telah melakukan perbuatan syirik Apakah Allah tidak tahu Walaupun Nabi Musa tidak tahu Nabi Musa telah pergi Untuk berjumpa dengan Allah SWT menunggu Taurat mereka menyangkakan Nabi Musa tidak Memerhatikan keadaan mereka kesalahan yang melakukan itu Tapi mereka lupa bahawa Allah SWT Sentiasa muraqabah mereka Sentiasa bersama dengan mereka Ayat ini Menjadi satu peringatan penting kepada setiap Muslim Dalam perlakuan seharian kita Tuan-tuan Ingatlah Allah mutawis oleh satu Tuan-tuan ini mulakanlah sekian sebab kalau kita perhatikan Murah kabutullah ni amat penting dalam kehidupan Agar apa yang kita lakukan itu Sentiasa kita rasa Pemantauan Allah SWT Allah observe apa yang kita lakukan Dalam ayat yang ke-99 ni Kada'alika nakusu alaika min anba Ima qada sabak Fakat atayna kamil ladunna zikrah Nikianlah kami kisahkan kepada mu Muhammad, sebahagian kisah umat yang terdahulu Dan sungguh telah kami berikan kepada mu Satu peringatan Al-Quran Di sisi kami jadi, Allahuiman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, sebagaimana kami telah menceritakan kepadamu tentang Musa dan Fir'aun Serta dengan balik tenteranya dengan jelas dan terang Maka kami ceritakan juga kepadamu tentang kabar-kabar yang terdahulu Yang telah terjadi tanpa penambahan ataupun pengurangan Semua ini, Wahai Muhammad, kami berikan kepadamu dari sisi kami Maksudnya, sebagai satu peringatan berupa Al-Quran Al-Kerim yang tidak pun mempunyai padanya yang tidak ada ruang untuk kebatilan, daripada mana sudut sekalipun. Jadi kita turunkan dari Allah SWT yang Maha Biasanya, yang Maha Terpuji. Jadi, ada seorang Nabi pun di antara para Nabi sejak yang pertama diutus hingga yang terakhir yang Muhammad SAW yang diberi kitab kita seperti Al-Quran ini. Karena itu, Allah Taala mengatakan: "Ima'ad sabab, wqratina kamiladunna zikra". Ada seorang pun di antara Muhammad yang memiliki kitab seperti Al-Quran ini. Tidak ada yang lebih sempurna daripadanya Dan tidak ada yang lebih Mencakupi isi dalamnya Perkabarannya yang lebih tepat Terhadap benda yang telah berlaku dan akan terjadi Tak ada satu pun yang Lebih jelas Pengisiannya, ketapannya Untuk menjadi pedoman kepada Manusia itu berbanding dengan Quran Karimi Oleh sebab itu Tuhan, Allah menggambarkan Ma, man anhu. Sesiapa yang berpaling daripada Quran Sesiapa yang mendustakannya Tidak mengikuti Perintah Allah SWT dalamnya tidak mencari petunjuk dalamnya, maka Allah swt akan menyesatkannya. Man A arbaan fa inna hu yahmiul yaman qiyamatul isra. Maka balasannya dia akan mendapat bebanan yang berat di akhirat lah. dosa tuan-tuan tentangnya ini mulai kalau sekian. Dalam ayat yang lebih kuat sama, kalau kita perhatikan sebagai contoh dalam surah hud, bila Allah menggambarkan, وما يكفر به من الأحزاب ف النار وما Sesiapa yang ingkar terhadap Al-Quran di antara golongan Quraisy ini maka nerakalah tempat yang diancamkan untuknya. Jadi perkara ini berlaku bagi semua orang yang telah sampai kepadanya Al-Quran, sama ada orang Arab atau bukan Arab, ahli kitab ataupun selainnya yang mereka ini tidak memahami, tidak mau mengikuti al Al-Quran Karim itu. Kerana apa buktinya tuan-tuan? Dalam surah Al-Am Allah gambarkan, "Li bihi wa man balagh." bihi wa man Agar aku beri peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai Al-Quran itu kepadanya Maka tidak akan ada seorang pun di akhir kelak mengatakan Saya dahulu tak ada peluang untuk mendengar Al quran Tidak akan seorang pun yang boleh berhujah kepada Allah seperti itu Kerana semua manusia telah mengetahui Islam itu ada Kenapa tidak ikut soal ini? Maka tidak akan ada siapa yang mampu untuk berhujah di sumpah Allah SWT Nak menjadikan alasan Saya tidak tahu, tidak ada orang berda'wah kepada saya maka tidak akan berlaku keadaan seperti itu kerana Allah telah menjamin Quran ini sampai kepada semua manusia barang siapa yang menolaknya maka fanaru maw'iduh maka neraka itulah tempat kembali mereka zaman sekarang ni lebih-lebih lagilah zaman teknologi maklumat maklumat boleh diperoleh di hujung jari maka tentulah lebih tidak munasabah untuk seorang mengatakan saya duduk di kutub utara saya orang skimo saya tak pernah jumpa Quran tak pernah dengar berdakwah pada saya. tidak boleh tuan-tuan Masa kamu boleh menguah nafsumu untuk main game-game yang kamu tidak tahu bahasanya pun kamu tidak faham kadang-kadang Tapi untuk fitrah yang Allah telah jadikan diri kecenderungan untuk rasa hidup bertuhan itu Sudah hilang luput kamu tidak pedulikan Maka kamu lah yang sebenarnya menempah masalah di sisi Allah SWT InsyaAllah kita akan lanjutkan lagi pada ayat berikut yang kuda akan datang Allahu'alam wa sallallahu ala sayirina muhammad وَعَلَى آلِهِ وَصَهْبِهِ وَبَرَكَ وَسَلَّمَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبَارَكَ اللَّهُ فِي كُمْ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ